Ketten az éjszakában. Tom az az ember volt, aki egy ilyen mozgalmas nap estéjén minden mást könnyebben elviselt volna, mint azt a különös körülményt, hogy egy nő esett a fejére. Szerencsére csak félemelt magasságból, de még így is alaposan megrándult a nyaka. Miután különös helyzetükből talpra álltak, Tom meghajolt. Na, fogadja a hálámat, hogy nem a tetőn lakik. Ó, Istenem, megsérült? Nem, csak lelkileg érintett nagyon kínosan. A kisasszony Kiesett az ablakon keresztül, vagy távozott? Nem mindegy. Hát, ha úgy vesszük. Pár száz lépésnyire néhány gyanús árnyat vett észre. <gül> úgy látszik, megkerülték a villasort. Előre nem mehet, mert a rizsföldek mocsarába ér. Jobbra néhány pálma állt, és távolabb két méteres elefánt fűt mezőség látszott. Azon túl megint országút jön, gondolta. Kellemes éjszaka van. Jegyezte meg konvencionálisan. Én most szeretnék elmenni innen, mondta a lány. Maga hová megy? Nem tudom. Akkor jövök én is. A fiú figyelmesen megnézte előbb, aztán gyorsan hátrahúzta a lányt a fal Csodálatos kép, Elli nem ijedt meg, mikor ez az idegen férfi megfogta a karját. tessék beszélgetni kisasszony, mondta Tomagódva. Miért? A szomszédban lakik egy barátom és nagy beteg. Kicsoda maga? Földbirtokos. A szó szoros értelmében. Az egész földbirtokosa. Azt hiszem, jó lesz, ha tovább megyünk innen, mert ott a távolban a rokonaim jönnek, akikkel rossz viszonyba vagyok. Megfogta a lány csukróját, kilépett az árnyékból és elindult vele. Pár lépés után hátra nézett. Nem volna kedve ebben a szép éjszakába futni egy kicsit. Hopplá! mielőtt elli szólhatott volna, már futottak. A férfi szorosan fogta, mögöttük zaj hallatszott. A fiú berántotta egy facsoport mögé. De psst. Lábújhegyen vezette, merőleges irányban eltérve attól a vonaltól, amerről futottak. A lány különös izgalmat érzett. Olyan groteszk volt az egész. Megint kiértek a fa árnyékából, és egy leomló vályok kunyhó falához lapulva haladtak. – Hasra! – Kiáltotta az idegen, és már is lerántotta a földre. Lövések dörrentek, kettő egymás után. A lány szíve hideg lett a rémülettől. Most értette csak meg, hogy üldözök őket. – Csusszunk gyorsan előre a fal mentén, gyerünk! – suttogta parancsolóan a férfi. A lány nyomban engedelmeskedett, mert érezte, hogy most engedelmeskednie kell. Éles kavis szemek fúróltak a tenyerébe, és felhorzsolta a térdét is. Megint két lövés hallatszott. – Ne féljen! – suttogta Tom. – Ezek pancserek. Tíz lépésről elhibáznak egy felhőkarcolót. – De mit szól ez? Ellie közvetlen közelébe villant és dörrend Tom revolvere. Az egyik messzein bolygó árny feljajult és eltűnt. – Jó, van, fiam, tüzelésből ötös. – Kihez beszél? – Magamhoz. Jó barátok vagyunk. – Fusson! – Rohantak. Távol a villasorok már kigyúltak, a lövöldözés megbolygatta az úri vidék esti békéjét. Be az fűbe! Magas kardlevelek csaptak vissza az arcába. Már nem tudott volna futni, ha öt erős férfiúj nem fogja biztosan a csuklóját. Megálltak. <gül> Kik ezek az, az ültözők? kérdezte Ha jó tulajdonosok! Pszt! Távolról letiport elefántfűre csegésen eszelt. A férfi megfogta Eli csuklóját és vezette tovább. Kiértek az országútra. Szemben egy benzintöltő állomás volt, mellette vendéglő és néhány bérház. Mögöttük ismét ropogott az elefántfű, jelezve, hogy nyomukban vannak. Átlépték az országú tárkát, és közvetlenül mellettük az aszfalton nyitott ajtajú pakkát kocsi állt. Csak hogy az autómat megtaláltuk. Üljön be kérem. A lány csodálkozott, hogy kísérőjének autója van, de nem volt ideje gondolkodni, mert Tom már is benyomta az első ülésre, és ő maga is melléje telepedett a volánhoz. Valamit kivette zsebéből, és rövid babrálás után begyűjtötte az autót. Dörren is hallatszott. Az oldalablakon hatolt be, és a szélvédőt is átlőtte. Üvegszilánkok estek rájuk csörömpölve, aztán egy szökkeléssel elindultak. Nyaktörő iramban súhantak a pálmák között. A lány hátra nézett, és a kis ablakon át látta, hogy a benzintöltő állomás körül veszteglő autók elindulnak utánuk. Minden autó utánunk jön. Tudom, ide is együtt érkeztünk. Barátaim. Tom egyre fokozta a sebességet. A lány érezte, hogy most az életüket kockáztatják a szabadulásért. Tudta, hogy a fiú lopta az autót, és akik mögöttük vannak, azok már nem a sötétbe lappangó üldözők, hanem a magántulajdon önkéntes védelmezői. Sőt, Herli Davidszonyán a hivatásos közeg is ott tíramodik Viszont az ember már úgy van megteremte, hogy más magán tulajdonának védelmében sohasem kockzászhat olyan sebességet, mint amennyi gázzal saját szabadságáért robog. Ezért Tom pakárgya fokozatosan elhagyta maga mögött üldözőit. Ellie már nem félt. Jó leső izgalommal feszítette belülről az életveszélyes hajza érzése. Közben megnézte a mellette ülő férfit. Vidám szeplős arcából két nagy derűs szem fixírozta az országutat, és ha egy-egy kanyarnál megbillent, vagy farolt a kocsi, mint valami elegáns cirkuszi akrobata, az kiáltotta. Hopplá! Ilyenkor a lány valami megcsiklandozta belőről, hogy nevetnie kellett. Most majd becsapjuk a fiúkat, bíztatta Vidáman ellit. A legközelebbi forduló után kutatva nézte az oldalt elterülő földeket, míg végre megpillantott egy dűlőutat. Bekanyarodott rá, és azon folytatta a menekülést. Ha, ha, ha, a fiúk most tovább mennek a kanyarnál, és addig guldöznek engem az országúton, amíg a sziget végébe nem érnek, ahol majd azt hiszik, hogy az autót a tengerbe dobtam, és száraz lábbal átmentem a szemközti szumba szigetekre. Nagyon szép hely. Egy barátom sokáig volt ott fegyenc. Hopplá! Ez a kiáltás egy rendkívül izökkenőnek szólt. Az autó ugyanis embertelenül rázott. Húzzögykülődött fel le a dombos gödrös kis ösvényeken, amelyen a világ teremtése óta most haladt először autó, hogy fejükkel állandóan a kocsi tetejét verték. A pakkár minden ízében recsegett, és úgy hánykolódott, mint könnyű sajka, ha erős viharba kerül. Minden pillanatban felfordulhattak. Felettük messziről a kanyarba érő üldözők zúgtak el. Mikor az utolsó zúgás is elnémult, Tom lefékezte a kocsit. – Most egy ideig biztonságban vagyunk. – Hátradőlt a kormány mellett, egymásra rakta fel a két lábát és cigarettára gyűjtött. – Parancsol? – kérdezte udvariasan ellit. – Nem dohányzom. – Milyen kár? – Ilyenkor a dohányzás helyettesíti a langyos fürdőt. Nagyon megnyugtató. – Most pedig mondja meg kisasszony, hogy mivel lehetek szolgálatára. – Azt hiszem semmivel. Ennyit igazán megtehetek. Nézze, nekem most folytatni kell valamerre az utamat, mert az itteni rendőrség rendkívül agyafúrt, és ha egy évig ülök ebben a kocsiban, előbb-utóbb rám találnak. Vigyen engem is. Maga jó embernek látszik. Nem merek egyedül menni az éjszakában. Ő szóval a kisasszony is menekül? Igen. Nem tudom még, mit akarok, nem tudom, melyik városban hol fogok megállni, és most nem szeretném, ha magamra hágyna. De ha terhére vagyok, ugyan kérem. Ha nincs jobb dolga, jöjjön velem. Biztosíthatom, hogy még indiszkrét sem leszek. Nem érdekelnek a barátaim magánügyei. Szálljon ki, kérem. A fiú megint megfogta a csuklóját. Úttalan utakon mentek. Ellie izmai a fáradtságnak abba a fásút stádiumába jutottak, amikor az ember már érzéketlenül tud menni, menni, mint valami taposógép. Kisé megborzadt, mikor körülnézett az elhagyott éjszakai földeken, ahol egy idegen férfival bandokol. Tom hirtelen megállt. Haja? Húzalok zizegnek. Itt felettünk töltésnek kell lennie. Jöjjön! Hapszá! Ment fel, és húzta maga után a lányt. A rendező pályaudvar értek. Itt lehasoltak a fűbe. Néhány tehervonat vesztegelt előttük. Na, most meg kell állapítani, melyik tehervonat indul ezek közül. Szerencsénk van. Az ott előttünk, látja? Füstöl a mozdonya. Ha azt mondom rajta, akkor igyekezzen rögtön felugrani arra nyitott ajtajuvagonra. Egy, kettő, három, rajta! A legpuhább fotelben sem ült még le soha olyan gyönyörrel eddig, mint ennek a teherkocsinak piszkos fénypadlójára a csavargó mellé. Ahogy döcögtek az éjszakában, a nyitott vagon helyén nagy fényes trópusi csillagok ragyogtak berájuk. Tom levette a kabátját összehajtogatta, és a lány mögé helyezte. Most szépen le fog ide feküdni, és alszik egy jót, azt hiszem, dajkára nem lesz szüksége. Ellie mondani akart valamit, de fáradt volt, és megszokta már, hogy szót fogadjon kísérőjének, tehát ledőlt a kabátra. Tom odakuporodott mellé a törökülésbe, rágyújtott egy cigarettára, és úgy kezdett beszélni, mintha álmos gyereknek mesélne. Egyszer volt, hol nem volt. Volt nekem valahol egy rokonom. Azért említem most éppen az esetét, hogy maga ne el az álmát felesleges töprengésekkel. Kis hitű emberek örökbogara, hogy szeretnék megfejteni a hónap keresztrejtvényét. Ez a rokonom mindig attól félt, hogy éhen fog halni, és mindenfélét megpróbált ez ellen. A szikmát? Nem. A végül alkoholcsempész lett, és nagy vagyon gyűjtött. Szóval nyugodtan remélhette, hogy öreg a szép fehér ágyba fog meghalni. Talán ágyba is halt volna meg, ha a szingszinkben bizonyos alkalmakkor villanyos ágyat használnának. De hát ezek a széket előnbe részesítik, és így a jó öreg, aki sohasem bírt ellenállni az udvariaskodásnak, utoljára helyezte magát kényelembe, midőn a fogházigazgató megkérte, hogy foglaljon helyet néhány pillanatig. Talán, ha nem akart volna vagyon gyűjteni, késő öregségéig olyan boldogan élhetett volna, mint a bolondok. Ezért, kisasszony, jegyezze meg jól magának rokonom történetéből a következő tanulságot. Az ember lehetőleg ne törődjön semmivel, és nézze jól meg, hogy hová ül le. A szik. oldalon robogtak fel, csikorogtak a kerekek. A nyitott ajtón át mélyen alattuk a távoli országút sávja látszott távíró és villanypóznák között. Amerre elhaladtak, felriatt majmok ugráltak el visongva a töltés mentén bóviskoló pálmakoronákról. Elli egyenletesen mélyen lélegzett. Tom hanyat feküdt, fejét a két tenyerébe hajtva, és halkan fütyürézett. Aztán ásidott. Haludjon jól, Langley! mondta halkan, és a komoltos családi mozdulattal Orra-hegyére húzta a sapkáját.